Egon damar lagun bildu ziren, pasaren astean endaileko antxona badia aretoan, bidazo alkar bizitza jardun aldietako bigarren maininguruan. Euskal Gatazkaren konponbidean, mendekoaren diskursoa gaintitu eta alkar bizitza lortzeko benetako prozeso integral baten beharra, nabarmendu zuten parte hartzailek. Jokin etxaberria, Euskal Iaslarioia. Eta hemen posible bada, hemen bat, bat, e, ordezkaritza edo, partio sozialisteko bat, berdetakoa, ezkerra eta bat, Aduz jartzea hortan, egun batean, egualdean gauza bera gartatua da. Eta gartatuko da. Horrelakitzatuko dugu gaur, e, gaur egun, ere giluguten arresia, akordio zabalak eginez. Egungo egoera eta aieteko baki konferentziaz gerostik emandako urratsak aipatu ziren, baina Espainia eta Frantziako estatuek mantetzen duten errepresio estrategia ere aztertu zuten. Juan Rarrojo Irundarrak hogeita bat urte emanditu espetxean eta presuen kolektiboak bizi izan duena eta bizi dituenak ongi esagutzen ditu. Amar espetxeetan e, ebi dinaiz buetzaka eta oa indera bi urtea dela nintzen, Parekoen larruan sartzea eta hitzari bide ematea ezinbestekoa dela, nabar mandu zuten denek, José Ratrebino, apaisak adibidez, elizak euskal gatazkan historikoki eginduen zubilana oroitarazi zuen. Oida, gu kristagok erri ondako zemea labakea, bizi, eta hor duan, ba erri honen ametsak, erri honen onatzeak, erri honen historia guztiak geureatetira, mm -hmm. dutari gabe. Gatazka honen barruan sarturik haude denok,